Kráľovské drevo, len čadí, čadí Ohňa ani zapeták. Tak čo je s tým obedom pre princa Katrena? A čo horí? Nehorí, teda oheň mi nehorí, veď sám vidíš dražko. Princuš pre dobrou hodinou prišiel z polovačky a ty nemáš navarené. Čo si to za kráľovská kucháňka? Prinesúš je drevo, alebo do pahrevy duchaj, keď sa ah. tak ponáhľaš. Rýchlejšie sa uvarí. No, no, no, no, no, no. Radšej sa obracaj, lebo ti sám princ príde pod Ale palicou. Je zlostný ako starý divia. Oho, zasa. Vary nič neulovil. Alebo ho pán kráľ opäť citiruje. Berúš hodnú chvíľu do dohovára. Čak to poznáš. Yeah. Tak, synek, rozhodni sa, kam poslať Pitačovu. Stále tá istá pesnička. A ešte aj nalačný žalúdok. Mm, dražko! Dočkám sa toho obeda, Dražko! Ale nechaj konečne tú šnúru odzvonca na pokoji. Ešte sme neskončili. Veď mu aj ty, dačo, povedz mať. Zhodni sa už, Ratibor, dieťa moje. Dožiť mi, aby som si vnúčatko pokolísala. Hmm. Vyber si daktoru z princezien. A hneď vystrojíme svadbu o akej... Sú jedna ako druhá. Mazny, cifruše. Každá iba pred zrkadlom vysedáva, krajčírky preháňa. No, alebo chce, aby som jej pesničky vyspevovala, A čo som ja? Škovránok? Škovránok? Alebo igryc? Keď sa ti nepáčia, princezne. vyvol si šľachtič, no. Veď hoci aj náš dvorný radca. Má dievku ako paripa. Paripa. <tým> Nechaj tu šnúru, keď s tebou rozprávam. No, vidíš? Zvoľneť sa mu trol. <tým> vidíš, čo robíš. Fúkaj, dražko, fúkaj. Vidíš, ako pekne horí. Ach, horí. Radšej ti donesiem to suché odre. No to je múdrejšie. Aspoň mi nebudeš na prsty pozerať. Robotu kaziť. Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Mia! Ale kmotrná, však to som ja, prečaroval som sa na kocúra, nepoznala poznala ma však. Ja, to si ty, kmotrný. Áno. Hybaj mi e... z toho stola dole, lebo ťa tým, veď už, tým... veď už, veď oh. už, veď no. už. Čože sa tak durdíš? Nem Nemôžeš prísť ako poriadný človek. Truľo. A čo by ja chodil? Nohy si dral, keď môžem takto... ...a priletieť. A jak boli tvojmu... Búho, ...a prídem do reči, že som čarodejnica. A Mari, nie si, veď... Čuž, som, nie som. O tom nikto nemusí vedieť. Keby ťa takto niekto videl. Čuj, strach pomyslieť. A čože by videl... Mačičku. Mačičku. No. kočoura starého, vypľznutého, čo má rozum vylízaný. A počo si prišiel, há? Nuši, no, počo by som k motričke, po knižvočku našu, čarodejnú? Po knižvočku. A čo? Čarodejnú našu. Aho, figo. Figuoravú! Zasa by si sa chcel na jarmokoch pretrečať. Šatvočky z klobúka vyťahovať, vajíčka na sliepky premieňať, vieš čo? Tak ale k motru. nedostaneš. Navarené ešte nemám a on tu bude domrzať s kňu. Akože to k Veď to ja... Ja som ju v starej hradnej veži našiel. Tebe som ju priniesol. Aha. Kto ťa z nej naučil čarovať? Kto? Ja. Lebo ty, Trubiroch, si nevedel, čo s ňou. A ani doteraz nevieš. No, keď mi ju nechceš požičať, aby som aj ja trošku... Pre, prestaň s tým buhánim. Traškojte. Nech ťa tu nezbadá. Kam sa len ukrijem? Do vedra? Nie, tam sa nezbestím. Zmizni. Ah, Zmizni. Áno, áno, zmiznúť, to je ono. No ale keď ja teraz narýšlo neviem... Se poď, se poď, zapec. Trúľa, ani zmiznúť včas nevie. Tu máš to drevo. Aha. Katrena, princ nezvonil? Uh, už odnú chvíľu nie. A to tam máš zapecu? Kto to je? Kto, kde Jaj, hentén! Predsa k motor. Vezdár susedného kráľa. Čoho nepoznáš? Náramne učený človek. No, veru náramne. Už som o ňom počul. Šaša zo seba robí. Na jarmoku čaruje. Ale aspoň počasie predpovedať, tak to nedokáže. Čo, čo? Nesúď, Dražko, nesúď. Neprisluší ti to. Na to má svojho pána. E, e, radšej iba hore pozrieť, čo sa u princa robí. To bude ozaj múdrejšie. Dúchať do pahreby ti hádam aj tento trubirok dokáže. Teda, toto, on, o mne. No počkaj. Čo ješ tam s tým buhánim, keď ti vraví? Moja ručička. U, ručička, ručička. To vie, na čo by si ho prečaroval, tý, tý, tý, tý Čo ja už viem? Hoci, hoci nakohúta. Takého, ako tento tu <sík> Na pečené. Počkaj. Počkaj. Možno máš aj pravdu. Na čo sa tu ja sprostania trápim zvarením, keď mám čarodejnú knihu. No vidíš, nie som ti ja až taký sprostý, ako vyzerám. Ja som ti hneď chcel povedať... Ja ti chcel, tak si mal boliče tebe chudáči náš princ musí o počúvať tie reči o ženení a čo Vali sa mu nechce do chomúta ešte nemá premeškané kde to je len napísané ako vyčarovať jedlá aha tu je ta čo ale vôho žiadna nechce však o, takého krásavca. a os takým majetkom na každý prst by ich mohol mať 10 len, len keby kýval. Ale nekýva však, celkom ako naša princezná lesanka. A, pečenú hús, vyčaruješ zaklínaním. Čo si to vrá veľkomu to? Rekú, váš princ by si mohol ruku podať s našou princeznou lesankou. Krásna ako zotnička, ale preberá. Pytačov odmieta. Česanka, cérenka, veď to uváš. Taký pekný, urastený mládenec. A rytier. Po celý čas mi rozprával iba o tom, kde a aké hrdinské skutky spáchal. No. Zdalo sa mi, že sa brodím v krvi ako jeho bojový kvoň. Br. Vede to ritiér Čo si čakala, že ti bude rozprávať? O vyšívaní? Stále rovnaké reči. Sám proti desiatím, sám proti dvaciatím. Nudá. Tak nuda vravíš. No prosím, rytieri sú nudní, kniežata na smiech, princovia sa jej tiež nepáčia. Na koho to čakáš? Na koho? Nekrič, muž môj, nekrič. Chcete sa ma zbaviť? Oh, oh, už je to tu zase. Nikto sa ťa nechce zbaviť, Lesanka. Ale som už starý. Rád by som odovzdal žezlo a krajinu niekomu mladšiemu. Ale dokedy mám čakať na následníka? Dokedy? Vedie, ešte parta do čela nevrastá. Vystrujíme ďalší bál, mm. prídu noví pýtači, mm. veci už hádam, da koho vyvolím. Mm. A potom ďalší bál a ďalší. Och, tie vaše bály a tancovačky privedú na psi triciatok mňa aj celú krajinu. Možno teraz už príde ten pravý. To sme takí chudobní. Ani trošička zábavy mi nedoprajete? Ale doprajem, dcera moja, doprajem. Pozvem všetkých okolitých princov, kniežatá a rytierov. Všetkých. Vystrojím taký bál, o akom svedy nechiroval. Ale posledný. Počuješ? Posledný. A ak si ani tento raz nevyberieš, zavriem ťa do veže, kým si muža nevybolíš. Do veže. Vlastnú dceru? Čoho som sa to len dožila? Do veže? O pár dní bude bál a potom šup do veže. Počúvaš, Makmotra? Vravím, že to s našou lesankou pekne vyzerá. Počúvam, počúvam. Pekne to vyzerá, veľu pekne, ale keby som sem pričarovala ešte trochu ocia. vyzeralo by to krajšie. Mm, Klamperi tých anahách. Jo, yeah. Yeah. Čie, tole A ešte ešte kuriatko. Eh, kuria to. preter Če, no, čo povieš, kvator? Čo povieš? Načarovala si toho, ako na svadobnú hostinu. Eh, Nožača, nech si len zapapká, chuda, a chudáčik môj veď no, Ja nič, ja nič. Ja len reku, keď ti to tak dobre ide, mohla by si načarovať už aj na tú našu svadbu. Takéhoto pekne. Na našu? An? Komotrík môj. Na našu? <laughs> Takého trúľa do domu, to radšej trikrát vyhorím. Olo, oh, kmotra. Nerob si ti ja, Veď to ja o našich deťoch hovorím, kmotra. O mojom Ľuborove a tvojej Hanke. Yeah. No, tak sa k sebe majú, ani čo by súd medu spolu zlízali. Tak na čo čakať? Ljubor no, je rúči, mládeniec. Yeah. Kadavenie. Yeah. <laughs> Ale jak má rozum po tebe? Radšej budem prehanku iného ženícha hľadať. Ale kdeže by ten bol po mne, kmotra? Šikovný je, múdry. Na, na, na. Aj koňa mu dali. No, kráľovského posla robí. Joj, to len bude pár. Ej, keď aj koňa dostal, hádam, somár nebude. Hej, bude, kmotra bude. Čo, somár? Akýže somár? Pár, pár vravím, pár na pohľadanie to bude. Nože nedbám, keby váš kráľ Ľubomíra za služby prepustil, prišiel by k nám na prístupky, dosť zle by mu mňa nebolo... Akože k tebe, kmotra. Veď ja som myslel, že Hanka príde ku mne za nevestu. myslie nemyslieť. Ale kmotra. U mňa budú a hotovo. Uh, ale... Hanka by prestala robiť komornú. Uh, ale ak sa ti nepáči... A to oh. ja mám sám zostať na staré kolena, kmotra. Ah, tvoja vec. Pšt. Počkaj, počkaj. Počujem koňa? Ktože to len môže? Poď, poď pozrieme z okna. Stoj! Kto si? Kráľovský posol. Nesiem pozvanie pre princa Ratibora na bal na počest princeznej lesanky. Otvorte bránu. Je, môj Ljubor prišiel. A ten sa bude čudovať, keď ma tu uvidí. On divkoňa neúštve a ja buhú. som tu skôr. <hé> Nesmieťa uvidieť. Ani by sa dovtípil, že sú v tom nejaké čary. Tak to bude princ čakať? Fúj, už si hotová? Ja som už dávno dovarila. Len ty sa dá, kde moceš. Posol prišiel, tak som mal zobrať túto. to a keď si toto všetko stihla? My to ani sám neumiesiem. Hotová čarodejnica však. Zasatára, zober jeden pod nos a ja prinesiem druhý. To bude najlepšie. Ale ten trpak tu zostane sám. No ale veď mne. Boha, boha, boha. Čo je na to? Všetko ten je živý, hý, živý, A čo tu vrieskáš? Čo tým plieskáš? Všetko pokazíš? K ten kókohú je živý! Tvoj nos je živý! A veď sa pozri a poriadne! Duším sa mi už od rádu ale na môj duše sam vedel, že... Ten... Nie, tak sa už nepozeraj, nevypliešťaj okále a stúpaj! aby aj princ od nevidel nejaké čudá. Ale prísahám, prísahám, že som... A to sú čudné veci. <skrý> <Ej>. <skrý> Ale som ho, ho, ho, ho, ho, ho vyplašil. Jo, nevieš sa kročiť? Chúľa, neviem, neviem, neviem kvotrička. Čo ma hneď zabiješ, neviem. Stále by som len uu, uu, čaroval. Ja ti dám také. Ale kvotra. Ty sa ešte raz. Hanka, sem určite ľubora privedia, aby si trošku porkútali. Nech ťa tu nenájdu, rozumieš? Syn môj, vládnuť, to ti je nielen vedieť bojovať. Meč, kopiu a luk ovládaš dokonale, ale gazdovať, gazdovať si sa ešte nenaučil. Gazdovať? A čo som ja šafár? Pamätaj, ratibor že kráľ, dobrý kráľ, musí vedieť aj kedy a kde treba siať. Kam ovce vyháňať, kedy žať, musí sa naučiť počúvať, čo hovorí robotný ľud. Inak kráľovstvo budú vládnuť šafári. Hm. Vráviš, múdro otec. Ale čo to má spoločné s mojim ženením? Divoký si ešte, synček. Mm. bojný ako nevycválaný žrebec. Musíš sa usadiť, upokojiť. Rodinu si založiť. Gazda musí byť predovšetkým trpezlivý. Mm. Á, Dražko. No, konečne, sem s tým jedlom, lebo mi už v bruchu cigáni vyhrávajú. Počkaj, Dražko. Najprv chcem počuť odpoveď. <hým> Posol zo susedného kráľovstva priniesol pozvanie na bal princeznej lesanky. Už tretie, prosím. Tretie? Tak odkáže, už po tretí raz úctivo ďakujem. A že príde. Neprídem. Lesanka je vraj veľmi krásna. Ja som zasa veľmi hladný. Aj tak je určite taká istá ako ostatné. Mázna. Dražko. Stoj. Stoj, Dražko. A keby som teraz ľúbil, že sa zajtra začne mučiť gazdovaniu... Mohol by som sa konečne najesť, ale bez ženenia by som prosil, keby sa dalo. Tak ja mu nadlaň srdce vyložím a on... Vede sa nezlosti, muž môj. On to tak nemyslel. Ale myslel, myslel. Pozri, ako sa už krňa. Tak, tu je druhý chod, prosím. Čakaj, kuchárka. Tak dobre. Ožením sa. No konečne, no. synček. A ktorú, že si si to vybral, ktorú? Vezmem si... ...tuto, našu kuchárku. <tým> Výborne varí, je vdova. Bratibor. No dobre, tak jej dceru, akože sa. H H Hanka, H Hanička, prosím. Hanku si vezmem, tiež je to dievka ako Paripa. <tým> Také šťastie, že by sa na nás poniženie ďakujem, to by som si ja nikdy... Polož ten podnos, kuchárka, a do kuchyne. Áno, áno, už bežím, poniženie ďakujem, také šťastie, jej, také šťastie. to tancuješ na tých kráľovských báloch, Ľubor? Povedz. S nikým, hlupáčik. Kráľovskí posly preca netancujú s gróvkami, šľachtičnami. Ja sa len pozerám. A, a sú tie grovky a šľachtičné pekné? <dík> no, či ja viem. Ale veď sa na ne pozeráš. Keď ja ti mám pred očami stále iba jednu komorníčku. <dík> Ľubor, mhm. Ľuborko môj. A, a vy čo? Tuto, toto. Nehambíte sa? Ale mama, prečo by sme sa mali? Ja, ideš od nej. Tebe vravím. Alebo ti mám pomôcť. Čože sa vám porobilo? Veď ste nikdy. Oblízovať sa im zachcelo. Za bieleho dňa. A ešte u mňa v kuchyni... Čuj, ešte mi dievku do rečí privedie. Už nech sa tu viac nevidí, blá. Lebo... už keď vy takto na mňa... Ja teda idem. Budem pri hradbách podlipou Hanka prísť. Necháby ju nepustím, rozumieš? A zo svadby tiež nič nebude. Opakuj sami, lebo... Keďže meklu zaberie. O oh, ja. oh, mama. O yeah. mama. Mama, prečo ste ho... Yeah. Dobre, ja viem, čo robím, seniečko moje. Sit! Bude ti dobre, ojojoj, ojoj. Ako ti den bude dobre, len mačer posluchaj a nerúmačkaj. Budeš mať červené oči ako kráľik. A tie ruky. Ukáž! A Odo dnes už žiadne pranie. Rozumela si? Žiadne. Ale prečo, mama? Ná, moja dcera musí mať rúčky ako sne. A nepresúšaj sami tu viac tej zástere. Obrečieš si tie nové šaty, tie, tie vyšívane. Ja, ja, ja už musím. Mám ešte robotu v dne. Jaká robota? Zo služby vystúpiš. To by tak bolo. I... Aj, aký pekný kocúrik. A kde sa tu vzal? Hlišič! Prečo ste ho, mama? Veď sa mi len chcel trošku zalíškať. Ja mu dám kocúrovi starému. To by sa ti tak páčilo. Mladým dievkam sa o nohy obtierať pocukne nazerat morš do kúta a čo tam ticho ani nič čo sa vám dnes robí mama ne všetko sa včas dozvieš cerenka ešte sa mi poďakuješ teraz choď pekne sa obriať učeš rúczki si pomádou ponatieraj treba ti privykať na panské morosy Vinči, nezabudeš na svoju mater, keď už budeš tou veľkou paňou. Rozhodol si sa, synák, spravím ti povôli. Zajtra pošlem pitačov. Vy by ste ma už oženili aj zo strašiakom na poli. Vybral si si kuchárkynú dcéru. Nevybral. Nikoho som si nevybral. Tak si pamätaj, kým si nevyberieš nevestu, neopustíš túto komnatu. Mne nebudeš na nos zbrnkať, synáčik. Poďme, mater. Ech, vy hlavy dubové, tvrdé. Či sa to takto musí? No... Prestri už konečne, dražko. Áno. Ladný som ako vlk. Nech sa páči. Pečený kohúči. Mm. Úzka pečená. Bolievočka. Pochlapila sa dnes naša kuchárka. Mm. Pochlapila. Nezabudni dozrie, či sa postarali o mojho vraníka. Áno, áno. A cestou pozri aj na psov, rozumieš? A toto je čo? Ha? Toto? E, to, to, čože by? Pierko. Pierečko, ja si z zostalo... Pierko, Pierečko, tak ty ma chceš chovať perím, čo? A či ja za to môžem? Kuchárku vyhrešte. Kuchárku, ty si môj komorník. Ano. Ty sa máš pozerať, čo mi nesieš na stôl. Poď mi z očí, lebo... Dostal pánu, ide sa i psovi. Ešte si tu, schytáš nerátaných. Ja tie brčka ešte takomu No Aby som ti ja nespočítal. Lajdák, hm, ale ten kohutík je ako vata, na no, môj veru, dražko, dražko, nože mi nalej vína, je preč, no nič, vec sa mi zasa pomeríme, hm. Ah, kde sa len podiel čučmá. Jaj, jaj, myš! Gmotor, to som preca ja. Sama si mi kázala, aby som bol ticho ani myš. Čuješ? skoro ma zrádnik uchytil. Rozum si potratil. Tak, tak to má vylakeť. Raz, mačka, raz, myš. Ešte mi tu štekať začni, aby to bolo úplné. Už keď treba, môžem aj to. A tebe tuším naozaj preskočila. Prestaň! No, kto sa má v tebe vyznať? Najprv tak, potom naopak. Ako aj s mojim ľuborkom. Prečo si ho tak? Keby si ich bola len videla a počula. Hrkútali si ako tie dva holúbky. No radosť pozerať. Potrebujem ja tvojho ľúbora, aby Hanke šťastie pokváril. Akože, veď si... Vieš, ty, kto si chce moju Hanku za ženu vziať? Neuhádneš. Uhádneš? Neuhádneš. Náš princ. Kto? Tak... Na vlastné uši som počula. Takto. Takto sa na mňa díval. Pozeraj, takto. A, a, a, Keď to hovorí. A... No, no veď uznaj sám. Môže sa tvoj ľubor rovnať nášmu princovi. Náhodou môj ko ten sa verú hodzakému princovi rovnať. Motor Nemôže. Už, tak Tak je to. A Hanka? Hanka ho chce? Takého krásavca, majetného a princa. A keď nechce, prichce. Alebo prinúti. O to sa už postarám. Veď na čo tu mám čarodejnú knihu? Aha, tu je to. Čarodejný nápoj lásky navarím dá im ho vypiť. Tak sa budú ľúbiť, že im aj tie včielky s kvetmi budú závidieť. Ach, má to tak niekto šťastia. Aj lásku, aj majetok hodný. A aj A môj ľuborovi len Oči preplať zostanú. Ojojojojoj, oh, motrík, motrík. Akože by to bolo, aby ja vlastnému krstňaťu nepomohla. Ej, navarím nápoj aj pre Bude si môcť vyberať. Akú chceš nevestu? Zemanku? Šlechtičnú? Alebo kniažnú? No, len si povedz, len si povedz. A, a, a, a môžem hociktoru? Hociktoru. Princeznu? Princeznu. Princeznu lesanku, môžem? Aha, keď chceš lesanku, budeš ju mať. Na to môžeš vzjať jed. Vezmem, fotra, vezmem, vezmem, keď treba aj jed vezmem. Ach, ty trúľo, to sa len tak vraví. Žiadny jety neber, teraz máme inú robotu sa dívaj tu, tu, tu, čo je tu napísané toto, yeah. toto všetko musíme do zotmenia pozhádi dívam sa k motra už sa pozerhám div si oči neví očím no, tak a jedna noha tu a druhá na zad ja sa postarám o zvyšok a potom už na na harine tu už miznem tíško <laughs> ako duch búho, búho, búho. I ja viem odletieť aj bez toho hlúpeho rehotu. Pschatranaka, ring! Je obročený Aj psi sú obriadení Teraz sa už konečne môžem aj o svoj žalúdok postarať mm. Hej a? Pod Lipov kto si stojí? Tuším je to ten posol Čo ten tu ešte robí? Prekradnem sa bližšie Zistím čo má za Ľubom Ľubor Ľubor Ľubor si tu Odišiel. Nepočkal ma Tá moja mama Hanka Hanečka Lubar Už som sa bála Keď ťa mama tak odbila Veru odbila Ako toho posledného žobráka Neviem čo sa jej dnes porobilo Také čudné reči viedla Vraj budem veľká pani Smiešne však Smiešne <laughs> Za boháča ťa chystá Nuž Nebudem ti v šťastí brániť. Ale, ale ja nechcem boháča. Ani keby to sám kráľ bol. Ja iba teba. Hanka, Hanka. Lenže, keď si tvoja madnie, čo vezme do hlavy, však ju poznáš. Veď to. Ale ja ju poprosím. Na kolená kľakne. Nepopustí. Tvrdá je, keď ide o majetok. Hanka, Hanuška, ujdi so mnou. Náš král je dobrý a robotných rúk je aj u nás treba. Ale keď... Ja, ja to ani len v druhej košale nemám. A doma výbavy plná truhlica. Čo tam po výbave? aj po majetku. Len keď budeme spolu. A mama? Jakži mi to neodpustí? Veď sa o nás keď prídu vnúčatá. Nasadaj, Hanulienka! Teraz nás už nikto nerozdelí! Ach. Týchto verovne treba do svatby poháňať. Ale Katrina sa nepoteší, keď jej poviem, že jej dcéra úšla. Máš všetko, Komotor? Áno, Komotorčka, všetko, všetcíčko. Môžeme začať. A kde je voda z deviatich studničiek nabraná? Jo, mm. zabudol som, zabudol. Ale už po ňu. No čo je? Ešte si tu, Babrak. No už vole, ako sa mi to nepodarilo. Ale už, už, už. Idem ja radšej za ním, aby to zase nejako nedomotal. Katrena! Katrena! Hmm, tu. A čo to tu má za knihu na stole? Kuchárske recepty? Čarodejný nápoj lásky, fíj, ako začarovať soka na psa. No na môj dušu, čarodejnická kniha. Takže tie Pierka, predsa len, nemarilo sa mi. Kohut naozaj obživil. No už na to si musím posvietiť. Ukryjem sa tu za tento súd a zistím, čo sa tu vlastne robí. že máme všetko. Komotor, kde vezíš? Tu som, Komotor. No. Tu môžeme začať. No. Vársa, sa voda, zo studňa chmári. Nech je láska prudká, ako voda z jary. Vedeť sem, julej, do kotlíka. Ano. Nie vedľa, Zeme Zemežlč a peračina, meta, baza, ľubovník. Nech sa ľúbia takou láskou, ako na tom svete niekde. Ešte kúsok srdca zhadá. A... Nech si srdce, srdce hľadá. Mačací chvost a z netopírá. Nech im láska srdce ako obruč zviera. Dve oči zožabí. Je... Oči. Čo? Počuješ oči. A, a čo, mám ich zavrieť? Ale trulio, podaj oči. Ja, tu sú. <tým> a ano dve oči zo žaby, hrd krvi. Nehí láska celých, ako triaška trví. Zosom páperty, páterte, koža, nehím láska srdcom prejde, sťah hroden noža. Dar bon dar daj, Trúka psáre hrobodaj. Tý tam tuším na čarujú. Čo si hovorila, kobotra. Ja? Nič. He, tak tu čo si, čo si hovorilo? Čo si... čo si... Hovoríš čo si? A čo si? Na hlavu padnutý? Iba sa ti zdalo čosi? No neviem, neviem. Ale ja viem. Kým nám to v kotlíku vychladne, mňa, mám v komore slivovičku. Ja, ja, to je ono. To je ono, kmotrička. Dobrú robotu treba zapiť. Patr na môj hriešnú tak toto že je fuj vraj nápoj lásky vylejem to sem do pomí. nech sa prasce ľúbi a to neuškodí a kotlík teraz vypláchnem nalijem čistej vody aspoň sa ukáže či je tá ich chystaná láska čistá ako táto vodička vy tuším železo von, ak ma sme to nepristihli. No! Eva, si čo? Chceš, kmo tri? A je môj budúci začko. Je aj tak najkrajší na svete. fi... Figu, lesanka, moja nevestička nemá páru pod srnkom. Mm, mm, Ratibor je krajší je. A, a nedrgaj ma. Vidíš, že nalievam nápoj lásky do krčiaškov. Lesanka je krajšia, je. krajšia ako Ratibor. Keď nemeríš, Poď sa na ňu pozrieť ku nám. Ja. A čo by sa ja túlala nočnou hodinou podzuzých kráľovstvách? No. Ja sa veru o tia, to nepohniem. Dobre, dobre, tak ti ju prinesiem. Sama uvidíš, sem ti Ty krňo, ju... Ty na čo ju sem budeš? Kratiborovi do komnaty ju prinies... Porovnáme ich a sám sa presvedčíš. Dobre, keď grati, boroví, tak grati, boroví. Nech je zo mňa ovat. Nemehlo, vraví ovat a zmení sa na hovedo. Vola zo seba urobí. <sík> Pšáret, truka, bzrklen! bzrklen. bzrklen. Nevzúdž mi tu a už, a nie žeda kde zablúdiš. Ja vezmem krčiašky za nápojom a hnedi aj napojíme. Ak sa mi to nesníva, tak sú to naozaj s Ale tá kniha je tu, takže je to pravda. Vezmem ju k sebe. Kto vie, aké lotrovstvá by tí dva ja s ňou ešte mohli vyviesť. Tak, a teraz idem načúvať Gratiborovým dverám, aby tam dačo zlé nepostvárali. Veň sa dívaj, dívaj, komotrík, aký je ten môj zatík utešený. Vlasy má ako zlato. Aj lesanka. Tváričku má ako slnce na poludne. E, aj lesanka. Že si sprostý, to už viem dávno, ale že si aj slepý. A, a, a aké má lesanka oči? Či? Hm? Ako dve studničky. Ratibor má krajšie. Balesanka.. lesanka. Ratibor. Lesanka. Ak neveríš, pozri. Čo to robíš, k motor? No, budím ich, aby sme im to oči videli. Da, Zmiznime, kým nás nezbadajú. Pšandranaka, muchy brak. Dražko. Mm, Dráž, a ty si kto? Kde si sa tu vzala? A ty si sa kde tu? Ja som lesanka Princesná lesanka, Ech, keby som bol čo len tušil, že si taká krásna, neodmietal by som pozvánky na tvoje bály Takže ty si ten Ratibor? Jediný princ v okolí, ktorý... Bol taký hlúpy, že sa ani jediný raz neprišiel pozrieť na tvoju krásu. Hmm, škoda, že si neprišiel. Teba by som neodmietla. Naozaj, lesanka. Naozaj, ratibor. Už zase spia. Čo si to vykonal, nešťastný no, A chcela si vidieť ich oči, ktoré sú krajšie. Tak si videla. Videla, videla. Podaj by som ich nevidela. Tí dvaja sa radšej nikdy stretnúť nemali. No povedz, ktorý z nich je krajšie? Ach, ty trúba drevená. Rovnako sú pekní rovnako že teraz sa o naše deti ani neobzrú. Mm -hmm. je... Čarodejný nápoj. Veď sme tak zmuštrovali, aby princ Hanku a lesanka môjho ľubora. -a -a -a -a -a. Daj rýchlo tie krťašky, dáme im napiť. Pravda, pravda, to hádam, pomôže. že pomôže. Pomôc, Pomôže. Ale asi iba od smedu chytráci. Drážka. Drážka. A čo ty tu? Čo? A čo vy tu? Ja som prišiel zabrániť vašim čarodejnickým trikom. Nenamáhajte sa. V krčiáškoch je iba pramenitá voda. Vymenil som ju za tú vašu gepúzinu. Vymenil? Všetko je stratené. Kňa. Rýchlo, kňa. Kňa. A ja? Príklok, Ale tam sa nám ešte podarí. Kňa. Nepodarí. Lebo vašu knihu hodím sem do ohňa. Nie, neroz to, dražko. Bohato sa ti odmeníme, vráť nám ju, vráť. Boháča s teba spravíme, knieža, kráľom budeš. Kráľom? Alebo zo mňa spravíš kráľika. Zaúš ma budeš na jarmoku z klobúka vyťahovať. Figu, nie. do ohňa patrí vaša kniha. nie. A, a čo vy, bosoráci? Ale my, akože, bosoráci Ja bosoráci, dražko Vieme mi varieť čarovať Nie. Pozri, no, buha No vidíš, nevieme Veď sám vidíš Teraz si sa mal premeniť na mravca a nič Je bo vašej čarodejnickej moci Stratila sa s čarodejnou knihou. Ja, veď to, veď to, už sme len na smiech. A čo takto znamenie na čelo A svorku psov za pety. Dražko! Ako by sa vám to ľúbilo? Zľuduj zľuduj sa, zľuduj sa, Nezaslúžite si. Ale vašich detí mi je ľúto, Hanky a Ľubora. Museli by vašu hambu po svete Áno, áno, áno. Nad nimi sa zľutuj. A nás tiež ušetri. Veď my sme iba pre šťastie začali čarovať. Áno. A preto ste chceli hlásku spretrhať. Je, je, je, Našťastie ani vaše čary by vám nepomohli. Hanka dnes večer s ľuborom ušla. Ušla? Ušla? Moja Hanka ušla od matere. Jej, také nešťastie, tak, vidíš, také nešťastie. Vidíš, kumotrá, predsa len nakoniec bude po mojom, nie po tvojom. U mňa budú, nie u teba. Aj just nebudú. Aj ty som... Veru, nebudú. Dobre, vravíš, Dražko, dobre. <rý> nebudú ani u jedného, ani u druhého. A čo? A čo teda a, bude, Dražko? A, a, a, a, a čo by bolo? Svadba bude. Jedna malá, ľupora a Hanky, Druhá veľká, Ratibora a Lesánky. Tak, tak, tak. A obe v znamení šťastia a lásky, nad ktorou nijaká čarodejná moc nezvýťazí. Dobre Dobre, múdro, a z knihy. Áno, ako z čarodejnej knihy. Ty, ju, ju, ju, ju, ju. <laughs> Ale bude aj svadba tretia. Neslavná, nedezilá. jo, ja, ja, Valile, nie Dražko, veru tak. Nie, nie, dražko, prosím ťa. To radšej Katovi. Táto ježi baba je hotový kaprav. Takého trulia si má vziať a žiť s ním dražko. Za trest budete svorne do smrti nažívať po Jarmoko chodiť, detičky zabávať. Tuto k motor bude šatvočky z klobúka vyťahovať, žartíky vystrájať. A ja? Mm. E, ty, e, ty mu k tým žartíkom budeš na verklíku vyhrávať a bubnovať.